Esker Mila intzageta eta sari arte FLAREP federazioa ipatuko dugondoko minutetan FEDERAZION POGRE LANG REGIONAL DA LANZEINEMAN PUBLIK ergan nahi dute izki horiek, ergan ebaita lekuko ezkuntzen erakaspenerako sare publikoko federazioa, frantziako ezkuntza ministeritzarekin bildu da urte astapenuntan Euskararen erakaspenak dituen almugritzen salatzeko ikasbi sare publikoan modelo burason el kartea da Flagepen bagne da, eta gurekin dugu, misiok arguduna, ikasbiko misiok arguduna, zer dintxe bagne egunan. Bai egunan. Bihitzaz Flagep zer deno goita razi? Beraz, hori Flagep, beraz, erjanduzun bezala, eskualdeko izkuntzen federazioa hori irakaskuntza publikoan. Mila behatzuntara goita zazpian sohtua. Eta horrek biltzen ditu ama iru elkarte, guraso eta irakasle elkarteak dira, eh? hori saile publikoan. Eta hor ditugu um, altzaziera, eskora, bretoiera, katalana, kreolera, flandriera, Franco provenzera guianako hizkuntzak eta orzitan dara ja, hori federazioaren uh, barneu. Zendako bildu Siste Frantziako eskuntza eta kulturako ministerietzerekin beharra bazen? Bai, hori zonbait hilabete itzok du hori Galdegina izan zela, hori joan denago jadanik, eh, Galdegina zena. Hor, zen beraz eskuntza ministroa. Uh, hori orain um, pap endiaie jauna dugu, eh, postu hortan. Ukan zituen, uh, beraz, joan dena gohilean uh, uh, baikorak, hori eskualdeko uh, hizkuntzetaz, uh, Inaki etxanizek uh, diputatuak uh, galdezkatu zuen uh, alagai hortan, uh, eta bo, hori esaldi baikorak, eta nahi zituela uh, soluzio aurkitu. Deus konkretu hau zuen eraan Deus bon, hala Bera sorregatik, e, isantzen hori galdera Bere ikustera Isantzen ere, biskate, giberera joiteko beraz hori uh, molak legia Ondotik uh, zirkulak hauri 2008 um, abateko abenduan Murgilzearena Murgilzearena, beraz or uh, Babesten zuen ala ere uh, Murgilze ere eta Saile lebitunaren sistema Beraz zor puntua egiteko Eta bistandena, dakit zuen bezala Gauk egun eskualdeko hizkuntzak egoera osolahi batian dira. Urgentzia linguistiko batean gira. Arri hizkuntza batzu desagertzen aldira hor askifite. Hala, hor badugu uh, santiek handi bat eta hori um, ara, entzinarazteko eta... Aukor da urgentzia bat. Euskara aipatzen duzu balkerrik edo denak? Ez, hoja aipatzen dira hizkuntza guziak, Dieran egoera aipatzen da. Helburua da lortzea horrekabatik uh, hizkuntza guztiena artean eta bultsatu jadanik uh, aintzinatuak diren hizkuntzen uh, egoera uh, eredu hartu eta besteak aintzinaraztio uh, bereziki uh, erakaskuntzan. Izan dira beste bilkura batzu, adibidez, bo, diputatuak aipatutu dituzu bilduak dira mm -hmm. xeaskak galdeginik, ordan hor kasurtan pribatuarentzat, mm -hmm. baina beste aipagai batzuekin, azterjetak euskaraz eta bar, horiek koordinatuak dira jakinean zizte bilkura horietaz edo bakotxa bere aldetik doa. Bai, hori gira izan, jakinean gira feizan dira elkarrekin bilkura batzu izan ziren eta hor aldizala galdegin da hor sail publikoarentzat bilkura berezi bat. Azteko, uh, bi bilkura desberdin ziren bat eskuntza ministeritzarekin eta besteak kultura ministeritzarekin, ezpaitira berdinak, asikogira eskuntza ministeritzarekin, zer ziren zuen uh, ahangura konkretuak, molak legea ipatu duzu, uste dut uh, molak legea ez dela errespetatzen, hori da, batetik? Hori or galdegin izan da, eskaldeko eskuntzak eta elebintasunaren orokohtzea eskuntza nazionalan, Hora, horrek uh, posible maten du artikulu horrek, eta lege horren... Artikuloa da molak legearen bai, artikuloa, eh? zaz, zazpikagin hori. Eta horren aplikatzeko, biztan dena, baliabide gehiago lortu behar da, eta baliabideak dira, be postuak konkretuki, CAPES eta ZRP postuak behar dira. Ba, Gaur egun, publikoan ez da lortzen. Ez da lortzen, eta bada, hizkuntza batzuek, ez dute posturik. E postu berezidik, eh? Eskaldeko izkontza erakasteko postu berezidik. Euskararen kasuan, adibidez? Eskorak uh, baditugu xifreak publikoan, eh? 2018 ba, ba, ba. iruko, publikoan beraz, uh, ipatzen dira KPC rentzat bi, Oksitandar rentzat iru, Katalan rentzat bat, bost Kreolera rentzat, eta izien rentzat, bat jo, bainan, ala, bergoita amak departament du ba, ba, <laughs> badira, emez ortsi postu rotara eta behar, beharak badira oksitandakek ogeita amak postu behar dituzte. Behar dituzte? ere, denak behar dituzte, da. gu baditugu, eta bat ditugu eta batzuek ez dute erez postu bat ez da existitzen uh... Zerpe repostuak falta dira eta izkuntza batzuek ez dute konkurtsu berezia um Zerpe da? E? Lehen mailan Lehen mailan erakasteko eta da kolegio eta lizioan erakasteko Guk egan dutzu, bi ditugu lan nahi dogan, mm. an bi pertsonek ukaren dute KAPESA bakarrik? Hori e, publikoan, bi aintzinik e, usiak dira. Eta behar ditugu askoz gehiago? Bai, uh, ba, mm. e beste ba. Edo, e, beste errebenikatzorik ba, beste ahlorik ere haipatu zuen? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, plan bat galetzen da. Badira eskualde batzuetan beraz kuadro uh, konbenioak hori eskualdea eta estatuaren artian, Kortxikan, guk ere eskolegian eta hori pixkat, hori um, behar da eskualde guziek lortu behar dute olako konbenio bat, hori erakaskuntza geratzeko, segurtatzeko, eta plan bat plan bat... Uh, Planik ez da. Ala, eskualde batzutan ez da. Eta, eta nahi dugu, guk, ala, bakoitzak gukaita Garapen plan bat, konbenio batetik etik pasatuz. Eta Oi, gure behar, kasuan, Euskararen kasuan? Hor, badugu guk EP-rekin, EP eta Euskunde Nazionalaren artian, badira publikoan, xe ere badu konbenio bat. Ara, bainan, plan horoko bat denentzat balioko luekena, hori da, baxezkoa ba, ba, iduritzen zaigu. Faltada ere xifretan gardentaxuna, ez dugu elebidunean ez da xifre ofizialik, Gara baitaz, zonbat ikasle direk? Zonbat ikasle, mugigiltze ere duan, zonbat ikasle diren elebi ele Hori, geiten dut, orokojean ez da, he? Ez eskararen dako bat egin. izan behar da hori garrantazen hori. Eta ikas materialan ere uh, argiki eskoalde eh, batzuak ez dute, material... Eskasiak bat ah, um, uh, dira. denak egin berrian eta hox behar dira bestiak lagundu eta La. sendotu eskendotu uh, azkartu. Ezkuntza ministeritzarekin norekin bildu uh, zizte, zushan? Beraz, hor izan da um, dejesko, beraz, hori erakaskuntzaren zuzendaritza uh, hori bildu gira, beraz, dira, teknikariak. Eta zek izan da horien uh, erantzuna? Morak, legea ipatudarik, beraz, eskaintza progresiboki garatu behar zela, ala, legeak uh, dio um, eskaintza behar da hori eta ez erakaskuntza, beraz, hor jala, mm. badira... Dianik, uh, Ados dira diagnostikoarekin, o, e, edo ez beti? Ez, e, ala, ez beti, horien zat, ba, gara pena hor da eta zirkulajak eta hor babesten duela. Ba, inan guk balia bideak behar ditugu uh, hori garatzeko eta horiek argiki jande gute ministeritzak balia gehide flexaturik berezirik ezuela, ezuela emango. Hori, e rektorearen esku. Beraz, ez, erantzun ba ikorik. Ez, ez, hor, ez dugu, oh, postu eh. gehiago, lohtuko, bilkura hor tatingez. Zerrin, etxe beharne, ezkuntza ministeritzarekin milduz baita ere, mm -hmm. kultura ministeritzarekin, beste gaibatzuen sohlas uh, solastatzeko berezikin notatu dut, lekuko hizkuntzen presentzia edabide publikoan, gara mm -hmm. Radio France guztietan, adibidezik gatiaren dako? Bai, eraz, ondotik izan da, hori e, bigarren bilkura bat hori urtahilaren amabian, beraz, kulturministeritzaren erekin, konxail, ango kontxeilariak bildu dira, um, eta hox, haipatu da, hori, e, e, beraz, beraz, E, Kasetaritzan uh, berzela ebe argiki eskaldeko uh, izkuntzei uh, leku gehiago eman, baliabide gehiago eman, eta eskualde uh, guzietan eskualde uh, batzuak ez dute, uh, ez dute laguntza, laguntzarik. Uh, guk eskoalegian uh, bai, bai biskat, baina ez da hori ez da hori or, kochtua, eta bakotsak be, bakotsa bere alde bohokatzen da, mm. eta hox galdegin mm. uh, uh, da gehiago uh, eban jabide gehiago izaitia eskoaldeko eskoaldeko eskoaldeko eskoaldeka eta erantzuna izan da? beraz, hala ez zela horien esku eta hori gehiago zela um, e collectifitat eh collectif urida es collettivitatia di toute c'est euh olia c'est une bouteille ça forme consacrée est est c'est de la euh c'est notre toute oienesk eta la question est simple à régler à travers la révolution des cahiers des charges Uh, bai, beraz, hori uh, kontutan hartzen zutela, uh, um, hori hori... eta hori nirantzuna, uh, zer izan da? Beraz, horiek, hori kontutan hartu dute galdera hori, eta bilan bat xifratu, eginen zutela, eta xifratuko zutela. Berriz ere, erantzun kon konkretudik ez. Zerrin etxibarne, zertan editusiste berriz biltzekoa... Bai, bai, hori erabakidabuka eraan egularki biltzea, trukatzea eta bilana aintzinamenduen eurtzea. Gero badakigu hori itzorduko jen lortzeko sehi hilabete... Eman dutela... Sehi hilabete eren buruan ukandugula itzordua... Hala, beraz, baina presioa txiki behar da. Zegoztukin eta... itzuliz izte, handik, ze uh, bilan baiko ga edo edo Bof, edo uh, er baf, er gero ez, ez da erantzun konkreturik izan, beraz, ez, ez, ez dugu, hala, fena, segitu behar dugu uh, biltzen, eta gure aldetik ere, uh, texenuan lan egiten, eta, hala, segitzen dugu. Hongi da, no. Zerlin, txabarne, beraz, um... Ikas biz publikoko uh, miso. Ongi da beraz zerin etxe barne ikasbisre publiko komisok kaguduna azez gurekin izaniko izuntan eta ondoko igunak arte. Aio? Are! Wow.